Mark Media Pro Dash Lake Zone Niko hapa kwa niaba ya mkurugenzi wa jukwaa huru la wadau wa kilimo Ansaf. Kwa majina naitwa rehema Msami, ni afisa habari na mawasiliano kutoka Ansaf. Ansaf ni jukwaa huru la wadau wasio wa kiserikali wanaojihusisha wa na maswala ya sera na uchechemuzi wa mambo ya kilimo. Kwa namna ambayo tunafanya kazi, tunafanya kazi ya wanachama wetu ambao mpaka sasa tuna jumla ya wanachama takribani 60 na kila mkoa kwa mkoa wa Bukoba tunafanya kazi na mviwata, lakini pia na kaderes ambao wao wako Karagwe kwenye mradi huu kazi za ansaf ni kuweka kumbukumbu ya kazi zote ambazo zinafanyika za mradi kuanzia ugawaji wa mbegu upandaji usimamizi wa, wa maendeleo ya uzalishaji wa viazi paka mavuno na hata kushiriki kwenye masuala haya ya umeshadhi ya mambo ya lishe. Kazi nyingine ambayo tumekuwa tukifanya ni kupitia mitaala ya shule za msingi ili kuangalia ni maeneo gani ambayo tunaweza tukafanya ushawishi wa kisera ili uh, mitaala hiyo ya shule iweze kuboreshwa hasa kwenye masuala ya lishe. Na matokeo ya kazi hiyo ndio tunaweza kuona kwenye upatikanaji wa hivi vitabu ambao tumefanya kupitia Uh, wenzetu wa uh, mikocheni na taasisi ya elimu Tanzania. Kazi nyingine ambayo tumekuwa tukifanya ni kuandaa midalalo mbalimbali ambayo inahusisha viongozi kutoka ngazi ya serikali kupitia halmashauri madiwani, uh, wenye kitu wa vijiji, mabwana shamba, maafisa na maafisa elimu. Midalalo hii imegusa ime sana ngazi ya serikali kwa maana tunajadili njenzi gani ambayo serikali inajiandaa au inajipanga kuendeleza miladi yote ambayo inafika kwenye wilaya zao. Lakini pia kwenye swala zima la bajeti ambayo tunahamasisha serikali ipange bajeti kuhakikisha masuala ya lishe yanaendelea kwenye wilaya. Kwa sababu mradi unapofika kwenye kijiji unakuwa sio mradi wa ansaf, sio mladi wa maruku, sio mradi wa kiriguru tena. Ila unakuwa ni mradi kwa ajili ya wakazi au wanakijiji wa wilaya hiyo wakisimamiwa na viongozi wa serikali kulingana na wilaya. Kwa hiyo sisi ya tubebi mradi lakini mradi unabebwa na na wafaidika wa mradi huo. Uh, kazi nyingine ambayo tunafanya ni kazi ya kusambaza hii elimu ya viazilishe, ya ya masuala ya lishe lakini kutoa taarifa kupitia vyombo vya habari kwa sababu kila kinachofanyika kikipata kulipotiwa au kupa, kikipata matangazo ndivyo watu wanaweza kujua nini kinaendelea katika wa Karagwe. Hivi leo tunavyomba vya habari, tuna TBC, tuna Star TV, tuna redio za kijamii, tuna Karagwe FM, tuna Kasibante, lakini tuna magazeti. hivyo vyote vinapopata kujua taarifa zinazoendelea kwenye wilaya, inasaidia uhamasishaji zaidi wa miradi hii. kwa, kwa ufupi ni hayo ndio ansaf tunafanya kwenye mradi huu. Lakini kwa kuhitimisha ningependa ni nizungumze jambo moja, kwamba mradi bado sio wa kwetu ni wa wa albashauri, wana kijiji, wazazi pamoja na walimu. Kwa kila mtu anatakiwa kusimama kwenye nafasi yake ili kufanya kile kinachotakiwa ili kuondoa tatizo hili la hudumavu. Maana tumepata tume taarifa kwamba mbili Ndiyo ni uh, kiasi cha utapiamlo Udumavu kwa mkoa Karagwe. Kiasi ambacho ni kikubwa kuliko kiasi cha taifa zima la Tanzania. Kwa hiyo uhamasishaji unatakiwa uwe mkubwa sana, lakini watu wanaopokea huo mradi kutilia mkazo na kupanga hasa bajeti ambayo itaweza kufanikisha maendeleo ya mradi hata baada ya mradi kuisha. Asante sana. Mark Lake Zone